Fyrra Timóteusar bréf, 3. kafli. Það orð er satt. Sækist einhver eftir biskupstarfi, þá girnist hann göfugt hlutverk. Biskup á að vera óaðfinnanlegur, einkvæntur, bindendur samur, hóllátur, háttprúður. Gestrið sinn, góður fræðari, ekki drikkföldur, ekki ofsa fengin, heldur gæfur, ekki deilugjarn, ekki fjegjarn. Hann ná að vera maður sem veitir góða forstöðu heimili sínu og venur börn sín á hlýðinni og alla prúðmennsku. Hvernig má sá sem ekki hefur vita á að veita heimili sínu forstöðu veita söfnuði guðs umsjón. Hann á ekki vera nýr í trúnni til þess að hann ofumettnist ekki og verði fyrir sama dómi og djöfullin. Hann á líka hafa góðan orstýr hjá þeim sem standa fyrir utan til þess að hann verði ekki fyrir álasi og lendi í táls nöru djöfulsins. Svo eiga og djáknar að vera heiðvirðir, reynskilnir, ekki drikkfeldir eða ágjarnir. Þeir skulu varðveita lendardóm trúarinnar með reynni samvisku. Einnig þá skal fyrst reyna, síðan takist þeir þjónustun og hendur ef þeir eru óaðfinnanlegir. Ef konur eru djáknar, skulu þeir vera heiðvirðar, ekki róberar, heldur binditi samar trúar í öllu. Djáknar séu ein kvæntir og hafi góða stjórn á börnum sínum og heimilum, því að þeir sem hafa staðið sig vel sem djáknar ávinna sér góðan orðstýr og mikla djörfung í trónni á Krist Jesu. Þótti ég vonist til að koma bráðum til þín, vita ég þetta til þess að þú skulur vita ef mér senkar hvernig á að haga sér í Guðshúsi. Guðshús er söpnuður lifenda guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans og vist er lendardómur trúarinnar mikill. Hann byrtist í manni, sannaðist í anda, ópinber englum, marbóðaður þjóðum, trúað í heimi, hafin upp í dýrð.